Вона буде така люта, якою навіть кремлівська банда з усією її досконалою, науковою, кривавою жорстокістю уявити не може. Поки не пізно тікайте з табору засуджених історією і людством злочинців. Армія католених вами народів готується до бою з вами – і це буде останній вирішальний бій. Ви посміхаєтесь. Армія заляканих, закутих, замучених рабів без організації, без зброї, без голосу готується до бою. Де вона? А ти придивись, придивись, придивись. І ти побачиш. А я тебе навчу, як прийти до неї. Слухай добре. Вона має своїх вартових і свій пароль. Без пароля не підберешся ні. А він такий. Треба сказати два рази ніч. Коли скажеш це слово солдатіві народної армії, він повинен два рази відповісти тобі ранок. Ага, ти спішиш уже радіти. От скільки тепер ворогів соціалізму зможеш стрімати і продати. «Не спіши! Кожний солдат народної армії має при собі в душі своїй надзвичайний, вироблений десятками років рабства радянського. Радар – це такий чулий апарат, що відмічає найменшу фальш, найхитріше сховане лицемірство. І коли пароль говорить «шпигун», «Юда», Провокатор, то радар негайно попереджає. І солдат на провокацію не піддасться, не жди. Тільки щирому ворогу від твоїх панів він відповість ранок. Тут кілька рядків було закреслено. Далі слова були написані нерозбірно, поганим чорнилом. Степан читав літеру по літері. Пропускаючи те, що не міг розшифрувати. Ми знаємо все. Ми реєструємо все, що діється по Союзу. Краще за всякі міністерства. А на доказ скажу тобі, що я тут на каторзі за кілька тисяч кілометрів від вас під доглядом ваших собак і чекістів знаю, наприклад, про вас, моїх любих юдів, братів, все, що хочу. Не віриш? А от на. Ти, Степан Іваненко, формально рахуєшся при Міністерстві фінансів і виконуєш роль ніби фінансового інспектора, роз'їжджаєш по Союзу немовби для фінконтролю, а в дійсності ти агент МДБ-600 особого назначення. І ти роз'їздиш не для контролю фінансів, а для провокації і виловлювання противників сталінізму. За це ти маєш урядове розкішне помешкання, прекрасну дачу, автомобілі, гроші, не так скажеш? Брат Сергій працює, не мов би, за інженера хіміка при Державному хімічному інституті. Але головний його обов'язок – шпигувати серед вчених і видавати їх МДБ. Зате він має невеличкий особняк, великі гроші, прекрасне годування, не правда? Брат Євген служить за священика при якійсь маленькій церкві в Москві але має обов'язок у проповідях і службах Божих славословити Богом посланого вождя Сталіна та його яничарів. За це він, Піп, соціально шкідливий елемент, має невілу чи особняк, бо все ж таки Піпа окрему велику кімнату, де живе тільки із своєю хворою жінкою, яку безплатно лікує держава, не так? На умові стати агентами Сталіна вам після процесу наді мною і моїми товаришами – «Було дозволено за зраду жити в Москві і працювати з сексотами кожному у своїй галузі. Неправду я кажу. А коли правду, то звідки я її знаю?» Катерина Семенівна знову не витримала і вся червона від хвилювання обурено зашепотіла. «Все неправда. У Сергія Особняк колишня сторожка двірника. От як він знає». Але Степан Петрович читав далі. «Ми знаємо все». Від нас ніякі охоронці, сексоти, ні чекісти нічого не сховають. Ми не тарганині».